Rugăciunea a 17 -a pentru taina și mucinicea iubilor. Aleluia Tată ceresc, a toate păcătorului, te iubim, te slăbim și te mulțumim, fiindcă prin grija ta cea părintească pentru turma ortodoxilor din Palestina și din Siria, pe sfinții eraști, unde lemnul bucuriei i a împodobit, de aceea pe patriaștii din Ierusalim, Alexandru, Alexandru, Anastasie, Antioch, Eftimie, Ilie, Iuvenal, Leontie, Maxim, Modest, Modest, Narcis, Talumtin, Simeon, Sofronie, Zaharia, împreună cu episcopii, Ciriac, Ielil, Filip, Porfirie, Silvan, cu taina mucinicei, Ielil, tot așa cum pe din Alexandria, Achilas, Alexandru, Aristion, Anastasie cel Mare, Dionisie, Grigorie, Ioan Milostivul, Crotelie, i-ai sfințit și ai primit, fiindcă împreună cu episcopii Chilves, Potamion, Teodor, Teodor, o roadă binecuvântată din via ortodoxilor cu râv August, adus ca să-i și tot așa episcopii din Siria și din Fenicia, Evlogii, Iason, Ioan, Varsanufie, Marcel, Partenie, Kintrion, Silvan, Teodor, Vas, Vas, Varsanufie, Varsimen, Dorotei, tiranos Varsanufie, împreună cu cei din Cappadocia, Amfilofie, Diadok, Diadoc, Grigorel Palmaturgul, Icafie, Vasilie cel Mare, Vlasie, și din Armenia, Acafie, Acafie, Aristacheles, nomețian, Epifanie, Grigorie Luminatorul, Cusic și Isație, în mine credinței ortodoxe au răspândit, pentru că asemenea lor, Patriastii din Antiochia, Anastasia I, al II, Efrem, Evlogie, Pirobonie, Flavian, Meletie, precum și Episcopii, Atemon, Epstratie, Ignatie, Theophoros. Pe o prigoana, necazurile și moartea au înfruntat și talanții sufletelor din neamul lor au agonisit neancetat cu taila și mucenicia inimii, i bine cuvântat.